Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шаннари, розділ 42. Сотні сходинок промайнули під ногами Брін, коли вона спускалась кам'яними сходами в яму Майльморта. Тонка стрічка каменю спіраллю спускалась вниз, Звиваючись від свинцевих веж Греймарка в туман і вологу спеку джунглів внизу, дівчина пройшла повний шлях на дерев'яних ногах. Її розум заціпанів від страху і втоми, та розривався шепотом сумнівів. Однією рукою вона трималась за кам'яні парила, щоб відчути хоч якусь опору. На заході сонце продовжувало повільно проходити гори. Протягом усього спуску її очі залишались прикутими до ями внизу. Тьмяна і туманна маса Майельморту ставала все чіткішою з кожним зробленим кроком. Дерева тут були величезними, зігнутими і сивими. І зовсім не здавалось, що їх створила матінка природа. Тут також росли масивні стебла чагарників і бур'янів. Вони були непропорційних розмірів. Ліани звивались, крутились, як змії без голів і хвостів. Колір цих джунглів був неяскравим, весняним, зеленим, тьмяним і сіруватим. Відтінок чогось, що вмирає від зимових морозів. І все ж тут було спекотно. Брін відчувала себе тут, як у найспекотнішому літі. Коли земля тріскається, трава жовтіє, а роззіллята вода одразу ж перетворюється на пару. Жахливий сморід каналізації мав тут якесь джерело, він підіймався із землі та листя джунглів хворобливими хвилями, зависаючи в нерухомому полуденному повітрі та збираючись як суп у чаші гірського каменю. Спочатку запах був майже нестерпний, навіть мазь коглейна не допомагала. Але через деякий час це все стало менш помітним, оскільки нюх милостиво притупився. Так само було і з спекою. Тіло пристосувалось. Спека і сморід втратили свою неприємність. Залишилась лише темна яма, до якої звикнути не вийде. Її оточувало шипіння, а також листя, що повільно підіймалось і падало, ніби тіло, що дихає. Зростала впевненість, що вся долина жива істота, самотня. Вона могла діяти, думати і відчувати. І хоча у Майельморту не було очей, дівчина відчувала, що на неї щось дивиться, спостерігає і чекає. Вона йшла далі, не задумуючись про повернення назад. Її сюди привела довга і важка подорож. Вона багато чим пожертвувала. Брін відчувала, що не є тією дівчиною, якою була раніше. Магія перетворила її на щось нове і жахливе. Дівчина похитала головою. Можливо, не змінилась, а просто щось зрозуміла? Можливо, усвідомлення лякаючого масштабу сили пісні бажань лише показало те, що завжди її супроводжувало, що вона завжди була тією, ким була, і не змінилась. Можливо, просто тепер вона щось розуміла. Роздуми лише трохи відволікали від Майельморта, який наблизився з останнім вигином кам'яних сходів, що ознаменували кінець спуску. Вона сповільнилась. Придивилася вниз на джунглі та побачила викривлений лабіринт стовбурів гілок і ліан, оповитих туманом. У цьому спустошеному лоні ями, здавалось, не було жодного іншого життя, і десь тут ховається ілдач. І як його знайти? Вона стояла на сходах за два десятки кроків від останньої, Майельморт м'яко розростався навколо. Дівчина розгублено дивилась на нього, борючись з відразою і страхом, які пронизували її, і відчайдушно намагалась залишатись спокійною. Треба використати пісню Бажань зараз, так сказав Аланон. Дерева, чагарники і ліани цих джунглів схожі на ті дерева, що сплелись один з одним у лісах над райдужним озером. Пісня Бажань Можна було б використати, щоб зробити їх одним цілим. Можна прокласти шлях. Але куди він повинен вести? Брін вагалась. Щось у ній радило бути обережною, шепочучи, що силу пісні бажань цього разу потрібно використати іншим способом, що прямої сили буде недостатньо. Майельморт надто великий, Тож треба застосувати хитрість і спритність. Усе тут лише творіння тієї ж магії, якою вона володіла. Уся вона походила зі світу фей, з часів, коли магія була єдиною силою. Брін обірвала цю думку, підвівши очі до неба. Сонячне світло зігрівало обличчя зовсім інакше, ніж з ями. У сонці було тепло та яскравість. Воно кликало її з такою силою, що на мить дівчина відчула шалену потребу втекти. Брін різко опустила очі, змусивши їх дивитись на вологі глибини джунглі. Вона все ще вагалась. Шлях незрозумілий. Не можна сліпо йти в пащу цієї істоти. Треба спочатку дізнатись шлях «І де ховають ілдач?» Смагляве обличчя напружилось. «Треба зрозуміти цю живу істоту, зазирнути всередину!» Слова Грімпонда прошепотіли. «Що треба зазирнути всередину, бріншанари? Чи бачить вона?» І раптом «Так, дівчина усе побачила. Їй говорили це ще в Сланцевій долині, але вона не зрозуміла». Рятівниця і руйнівниця. Назвав її Бремен. Рятівниця і руйнівниця. Дівчина слабко притулилась до кам'яних перел. Тож треба шукати відповіді не в Майльморті, а в собі. Через кілька хвилин вона встала. Пройти в Майльморт буде легко. І буде легко знайти темну книгу. Не потрібно прокладати шлях. «Навіть не потрібно шукати Ілдач. Тут не буде боротьби магії. Натомість буде її об'єднання». Вона спустилась по останніх сходинках. Дах джунглів над нею раптово зімкнувся, закривши сонячне світло, залишивши дівчину оповиту тінями, спекою і смородом. Але її більше не турбувало перебування тут. Брін знала, що потрібно робити. І ніщо інше не має значення. Вона ніжно заспівала. Пісня бажання покотилась вперед низька, жорстка і нетерпляча. Музика заполонила масивне сплетення гілок, ліан і чагарників. Вона погладила і заспокоїла майль вправним дотиком. Прийми мене шепотіла вона. Прийми мене, бо я така ж, як ти. Для нас немає різниці. «Ми одне й те саме, наші магії однакові, ми одне й те саме». Ці слова у музиці повинні були жахати, але вони були надивоприємними. Раніше пісня «Бажання» здавалася лише іграшкою, якою можна міняти кольори, форми, звуки. А тепер вона перетворилась на усе, що завгодно. «Тут, де зло найсильніше». Вона могла бути заспівана. Майельморт був створений, щоб не допустити нічого, що з ним не гармоніює. Навіть сила властива магії пісні бажання не могла подолати основну мету існування цих джунглів. Але магія настільки універсальна річ, що здатна відмовитись від сили заради хитрості і зробити Брін Омсфорд схожою на все, що могло їй протистояти. Вона могла гармоніювати з життям тут І могла робити це стільки, скільки потрібно Вона захопилась піснею Дома Ельморту І відчула, як він відповідає Дівчина заплакала Настільки сильно її пов'язало з музикою Джунглі гойдались в такт у відповідь Їлки згинались, ліани і чагарники свивались, як змії Вона співала шепотіла про смерть і жах. Співаючи, брін, занурилась глибоко в себе. Аланон і Подорож були забуті, як Ірона, Кімбар, Коглайн і Шепіт. Ледве згадувалось завдання – знайти і знищити Ілдач. Звільнення магії знову принесло дивне і лякаюче відчуття радості. Дівчина відчувала, що втрачає контроль, так само, як це сталося, коли вона використала пісню бажання проти того павучого гнома і чорних істот в каналізації. Вона відчувала, як якийсь клубочок розплутується. Але треба ризикнути. Необхідно. Шипіння Мейль Морту стало більш інтенсивним. Він потребував її. Він знайшов у дівчині живу частинку себе, серце. «Іди до мене!» – шепів він. «Іди до мене!» З обличчям, сповненим збудження і потреби, Брін вийшла зі сходинок в джунглі. «Цим каналізаціям має бути кінець колись!» – прокричав Рона, звертаючись до Кімбар і Коглейна, коли вони вийшли з тунельного проходу. Йому здавалось, що вони вже вічність тут блукають. «Ну, не обов'язково!» – огризнувся старий. Але горець його ледь почув, тому що зосередив усю увагу на печеру, в яку вони вийшли. Простора величезна, дах надтріснутий, так що тьмяне сонячне світло лилося вниз яскравими потоками, а підлога розколювалась посередині жахливою прірвою. Без слів Рона поспішив вперед, до краю. Його очі ковзнули до кам'яного мосту який вів до печери з арковою нішею, з полірованого каменю, вкритою якимись стародавніми написами. «Майльморт», – прошепотів він. «Саме там, Брін!» Горець стрибнув на міст і побіг через нього. Старий та дівчина поспішили слідом. Він вже знаходився біля ніші, коли різкий крик Кімбер змусив його обернутись. «Горець!» Подивись, ну. Він зупинився і повернувся до центру моста. Там можна було побачити, що велика секція залізного ланцюга, що утворював поручні мосту, тріснула і зламалась. Біля ніг дівчини на камені висихали смуги крові. Дівчина стала на коліна і торкнулася крові пальцями. «Ще не висохла повністю», – тихо сказала вона. «Їй не більше години!» Рона дивився на все це в приголомшеній тиші. Невисловлена думка промайнула між ними. Горець підняв руку, ніби бажаючи відмахнутися від роздумів. «Ні, не може бути!» І одразу ж різко повітря розірвав крик, пронизливий і жахливий. Крик тварини сповненої люті та страху. Він розбивав тишу, і долинав із-за ніші. «Шепіт!» – вигукнула Кімбар. «Брін!» – крикнув Рона. Він одразу ж побіг до проходу, обома руками потягнувшись до зброї. Він був швидкий, але Кімбар була ще швидшою. Вона промчала повз нього, як перелякана тварина. Вона полетіла до тіний печери, до ніші та світла за нею. Коглайн, відстаючи щось, кричав, відчайдушно намагаючись їх обох зупинити. Його голос був пронизливим від розпочу, а криві ноги занадто повільні, щоб встигати. Нарешті вони пролетіли через нішу та опинились на світлі. Кімбер була за десяток ярдів попереду рони. Шепіт бився з парою безликих чорних істот на вузькому кам'яному майданчику перед ними. Розмита пляма руху та темряви. Далі, на кам'яних сходах, що вели вниз, на сходах, які Рона одразу впізнав, стояв один з мортів і спостерігав. При наближенні дівчини та горця блукач обернувся. «Обережно, кімбар!» – заревів Рона попередження. Але дівчина вже кинулась на допомогу шепоту, довгі ножі з'явились в обох руках. Морд вказав на дівчину. З його пальців вилетів червоний вогонь, який лише завдяки вдачі в неї не влучив. Уламки каменю полетіли з кам'яних стін. Рона з криком кинувся вперед, тримаючи перед собою ебенове лезо меча Лія. Морд миттєво повернувся до нього. Вдруге полетів вогонь. Він ударив у горця, влучив у лезо. Все повітря спалахнуло. Сила удару підняла хлопця з землі та відкинула назад. Потім з печер вибіг Коглайн, старий, зігнутий і лютий. Він гукнув щось приводу. А потім цей маленький шматочок плоті, кісток і тканини кинувся до чорної постаті в плащі. Морд вказав пальцем, але подібна рука старого рвонулась вперед, щоб жбурнути щось чорне. Ця річ врізалась у вогонь морта. Величезний вибух потряс увесь схил, полум'я та дим полетіли в небо, уламки розбитого каменю розлетілись. На мить усе зникло в диму та пилу. У розпачі Рона підвівся на ноги. Ану, скуштуй моєї магії! Хробачити лайно. радісно вигукнув Коглайн. Подивимось, наскільки ти сильний. Старий пробіг повз Рони, перш ніж Горець його зупинив. Він танцював у радості і зник в диму. Раптове гарчання шепота долинуло звідкись попереду, а потім різкий крик кімбер. Рона вилився і ринув уперед. Ох, божевільний цей старий! Прямо перед ним з туману вилетів червоний вогонь. Коглайн відлетів убік, ніби лялька, кинута розлюченою дитиною. Горець стиснув зуби і кинувся до джерела полум'я. Майже одразу ж він зіткнувся з мортом. Чий чорний плащ був подертий? Меч Ліа пролетів крізь спалах червоного вогню, розбивши магію на частини. Блукач зник. Щось заворушилось. Горець обернувся на звук. Це шепіт промчав крізь завісу диму. Він ніс на собі одну з чорних істот, а друга була в його зубах. Швидко Рона наніс удар. Меч розрубав монстра, який висів на спині болотного кота. Кімбер. закричав він. Поруч з'явився червоний вогонь, але горець знову зловив його мечем. Крізь дим на мить з'явилась постать у плащі, він кинувся до неї. Цього разу морт не був достатньо швидким. Притиснутий до кам'яних сходів, він спробував прослизнути ліворуч, випускаючи вогонь з пальців. Рона одразу ж кинувся на нього. Меч Ліа опустився. Морд перетворився на купку попелу. Усе стихло за винятком тихого кашлю шепота, який пробирався крізь туман до горця. Поступово дим розвіявся. Весь виступ знову стали видимими. Увесь майданчик завалило камінням, а ціла секція сходів, там, де він з'єднувався з майданчиком, де стояв Морд, зникла. Отже, зник і блукач, і таємничі чорні істоти. Вони знищені, чи просто відігнані? Рона? він обернувся на звуку голосу Кімбер. Вона з'явилася з дальнього боку виступу, виглядаючи маленькою, злегка кульгаючи. Раптово горця захлиснули гнів і полегшення. Кімбер, в ім'я всього правильного і розумного! Якого ти? Тому що шепіт зробив би для мене те ж саме. А де дідусь? Рона замовк не сказавши того, що хотів. Разом вони оглянули завалений майданчик. І нарешті побачили старого, наполовину засипаного купою уламків. Вони поспішили до Коглайна, підняли його. Обличчя старого і руки обпалились, як і волосся. Увесь він був покритий сажею. Кімбер обережно підтримала голову дідуся. Його очі були закриті. Здавалось, він не дихав. Дідусь. прошепотіла дівчина, поклавши руки йому на щоку. Е, хто це? раптово вигукнув старий, злякавши і дівчину, і горця. Руки й ноги почали смикатись. Ану, забирайтесь з мого дому, порушники! Забирайтесь. Потім старий кліпнув і придивився. Ти? слабо пробурмотів він. «А що сталося з чорними істотами?» «Зникли, дідусю. Вона усміхнулася. Її темні очі сяяли полегшенням. «З тобою усе гаразд?» «Гаразд?» Старий виглядав приголомшеним, але рішуче кивнув. Його голос став твердим. «Ну, звичайно ж, все гаразд! Я просто трохи тебе випередив, ось і все! Ану, допоможи встати!» Рона глибоко видихнув. Він був щасливий, що в живих залишились і дівчина, і старий. За допомогою Кімбер він підняв коглайне на ноги та дозволив йому самостійно перевірити себе. Старий виглядав так, ніби його витягли з попелу, але здавалось, не постраждав. Дівчина тепло обійняла його і почала обтрушувати. «Ти повинен бути обережнішим, діду!» докорювала вона. «Ти вже не такий швидкий, як раніше!» «Блукачі дістануть тебе, якщо ти знову спробуєш таку тактику!» Рона недовірливо похитав головою. «Хто тут кого повинен повчати? Дівчина старого чи старий дівчину? Про що він з Брін взагалі думали, коли...» Він отямився. «Брін! Про неї він забув!» Юнак кинув погляд в бік сходів. «Якщо дівчина дісталась сюди, то вона безсумнівно вже в майльморті». І туди він теж повинен піти. Він відвернувся від онучки з дітусем і пішов через кам'яний майданчик до місця, де він з'єднувався зі сходами. Юнак усе ще міцно стискав меч. Скільки часу тут втрачено? Треба наздогнати брін, перш ніж вона зайде надто далеко в те, що чекає в долині внизу. Раптово він сповільнився і зупинився. Шепіт стояв на його шляху, блокуючи спуск. Болотний кіт подивився на горця та сів на задні лапи. «Анумо, відійди!» Огризнувся Рона. Кіт не зрушив з місця. Горець завагався і нетерпляче зробив крок уперед. Морда шепота піднялась і пролунало тихе гарчання. Рона одразу ж зупинився і сердито подивився на кімбер. «Прибери кота з моєї дороги, Кімбер! Я спускаюсь!» Дівчина тихо прикликала болотного кота, але той залишився на місці. Вона підійшла, нахилилась до нього та щось сказала спокійним голосом, погладжуючи масивну голову за вухами і шию. Кіт притулився до неї у відповідь і видав тихе муркотіння, проте не зрушив з місця. Нарешті дівчина відступила. «Збрійнуся гаразд!» – повідомила вона з несміливою посмішкою. Вона спустилась в яму. Рона полегшено кивнув. «Тоді я повинен йти за нею!» Кімбар похитала головою. «Ти повинен залишатись тут, горець!» Рона витріщився на неї. «Залишитись тут? Як я можу? Брін там зовсім одна! Я йду за нею!» Але дівчина знову похитала головою. «Ти не можеш. Вона цього не хоче. Вона використала пісню бажання, щоб цьому запобігти. Вона зробила Шепота своїм вартовим. Ніхто не пройде. Навіть я». «Але ж він твій кіт! Змусь його зрушити з місця! Скажи йому, що він повинен піти! Це ж не така вже сильна магія, вірно?» «Це більше, ніж магія Рона. Інстинкти Шепота підказують, що Брін має рацію». Магія не тримає його. Він сам. Він знає, що небезпека, що чекає в долині, занадто велика. Він не дозволить тобі пройти. Горець продовжував дивитись на дівчину. Гнів і недовіра оповили його душу. Погляд хлопця перейшов на гігантського кота і повернувся до дівчини. Що зараз робити? Тим часом ейфорія охоплювала брін. Вона нахлинула на неї теплою хвилою, пронизала дівчину, ніби це кров. Вона відчула, як вона несе себе крихітний листочок, що пливе по водах великої річки. Зір, звук і запах злились, переплились в сліпучому поєднанні диких фантазій, одні з яких були прекрасними і світлими, інші – темними, спотвореними». Усе це в припливах і відпливах внутрішнього погляду. Ніщо тут не було таким, як раніше. Усе нове, екзотичне і живе. Це подорож самопізнання, яка перевершувала думки і почуття. Брін співала. Музика пісні бажання була їжею і питвом. Вона годувала її, підтримувала і давала життя. Брін зайшла глибоко. Дуже далеко від сходів і світу, який залишився позаду. Тут усе інакше. Коли вона працювала над тим, щоб стати Змайельмортом одним цілим, він затягнув її. Сморід, спека і гниття обгорнули її і знайшли втрачену дитину. Покручені гілки, переплетені плямисті ліани, а також великі стебла чагарників і бур'янів гладили її тіло а Брін гішла, харчуючись життєдайністю музики, знаходячи в ній еліксир життя. Вона ніби перестала існувати. Якась крихітна частинка Брін знала, що вона повинна жахатись цієї істоти. Але все ж вона віддалась музиці, пісні, бажання і не була тією, ким була раніше. Усі почуття і міркування, які зробили Брін, Брін, були замасковані темною магією. Вона перетворилась на істоту, схожую на ту, що їх переслідували. Вона була спорідненою душею, яка повернулася з далекого місця. Зло всередині було таким же сильним, як і зло, що її колись переслідувало. Вона стала такою ж, як і Мейльморт, такою ж, як і життя, що тут було. Одне ціле. Вона належала йому. Якась крихітна частинка душі розуміла, що Брін Омсфорд перестала існувати. Вона перетворилась. Дівчина розуміла, що дозволила собі стати іншою істотою, настільки огидною, що немає навіть слів. І що не стати їй колишньою, доки не знайдеться шлях до серця зла. Ейфорія... Захоплення, викликані силою пісні бажання загрожували повністю викрасти її, позбавити розуму і назавжди зробити тим, ким вона поки що прикидається. Усі дивні й чудові фантазії лише атрибути божевілля, все, що залишилось від тієї, якою вона колись була, це маленький шматочок душі, який все ще дбайливо зберігався всередині, все інше дитина майльморта. Стіна джунглів зникла і знову з'явилась. Нічого не змінювалось. Тіні щільно обгортали її м'яким чорним оксамитом тишою смерті. Усе небо залишалось закритим. Лише напівсвітло ночі, що наближалось, проникало крізь морок. У весь час, доки вона йшла лабіринтом темряви і спеки, шипіння, дихання майльморта підіймалось з землі. Від цього гілки, стовбори, стебла і ліани гойдались. А крім шипіння, була лише тиша. Жодного іншого життя. Жодних ознак блукачів, темних істот, або Ілдача, який дав цьому місцю життя. Вона йшла далі, керована іскрою пам'яті, яку зберігала глибоко в собі. «Знайди, Ілдач!» шепотів маленький тоненький голос. «Знайди книгу темної магії!» Час більше не мав значення. Вона тут була годину? Більше? Далеко, майже загубившись у величезному сплетінні джунглів, щось впало зі скель в яму. Вона відчула це падіння і почула крик, коли Маельморт швидко зімкнувся, стискаючи цю річ, розчавлюючи і поглинаючи її. Брін насолоджувалась цією смертю, відчула смак крові, коли цю істоту пожирали, а потім захотіла більше. Але ще під попередження торкнувся її. З ледь згадуваного минулого з'явився Аланон, високий, чорне волосся посивіло, худе обличчя вкрилося зморшками. Друїд потягнувся до неї через прірву, яку вона сама не могла подолати. І його слова були як краплі дощу, що бризкають на закрите вікно. «Остерігайся! Пісня бажання – це сила, якої я ніколи раніше не бачив. Використовуй її з обережністю». Вона сама промовила ці слова, побачила, як вони краплями розлітаються по склу, і розсміялась. Друїд відступив. Зник. Він же тепер мертвий, нагадала Брін собі із подивом. Його більше не буде в чотирьох землях. Але, можливо, вона щось забула? Брін знову покликала Аланона. Ніби той мав нагадати їй про щось. І Друїд виринув із туману, крокуючи через прірву, яка їх розділяла. Сильні руки ніжно опустились на її плечі. Мужність і рішучість були в його очах, відчуття, що він ніколи нікуди не йшов, а завжди був десь поруч. «Ти зараз не граєшся!» – сказав він. «Остерігайся!» – дівчина похитала головою. «Я – рятівниця і руйнівниця?» – прошепотіла Брін у відповідь. «Проте я не знаю, хто я. Скажи мені! Скажи!» Хвиля темряви віднесла привида друїда. Раптом дівчина знову опинилась в Майлморті. У ямі щось забурчало за Джунглі явно були невдоволені. Майлморт відчув миттєву зміну і стривожився. Брін одразу ж стала тією істотою, яку створила пісня бажання, що знову піднялась і пронеслась джунглями, заколисуючи їх знову. Занепокоєння і невдоволення зникли. Дівчина знову йшла в порожнечу, дозволяючи Мейльморту поглинути себе. Світло згасло. Дихання ями здавалось було важчим. Відчуття спорідненості, яке пісня бажання створила між ними, посилилось і змусило дівчину задихнутися від ейфорії. Вона зараз близько, близько до того, що шукає. Це відчуття пронизало її раптовим приливом крові, і нові ноти з новою інтенсивністю вилетіли в повітря. Магія пісні бажання піднялась крізь морок. Майльморт здригнувся у відповідь. І стіна джунглів зникла. Дівчина опинилась на величезній галявині, щільно оточеній деревами, чагарниками і ліанами. А в центрі – вежа. Стародавня. Кам'яні стіни підіймались вгору до даху лісу, утворюючи і перетворюючись на ряд спіральних веж і зубчастих парапетів, такі ж оголені і безплідні на вигляд, як вибілені кістки. Там не було листя джунглів. Ніби дотик цієї вежі означав смерть. Брін зупинилась. Пісня бажання опустилась до шепоту. Серце зла тут. Ілдадж. Наново закутавшись у магію, що її приховувала, Брін пішла на зустріч. Кінець 42-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось!»